Третата лекция мъдростта на бойните изкуства. Дзен казва: Истинското разбиране на бойните изкуства се нарича изключване на всичко, което заболва истинския живот и истинското знание. Мъдрият носи в себе си духът на лекотата. Каквото и да се случва, казва Чуанза. на мъдреца винаги му е леко. Той няма бреме. Той не носи бреме. Той не е сътворен. И затова Чуанца казва, лекото е винаги вярно. Лекота. Няма материя, няма тегло. Лекота. Дух и душа. Мъдреца вижда в тайната на живота и знае, че всичко, което става, е най-хубавото. Всичко, което става, без изключение. Така действа Дао, така действа Бог. Всичко, което става, е най-хубавото. В древен Китай не е било важно какво е това човек. Такъв въпрос не се разглежда. А каква е мъдростта му? Мъдреца не става мъдър от философия и от идеи, а от отношението си към тях. От своя подход, от съкровения си подход към нещата. Не умуване, не понятие, не философия, не цитати. Съкровенни отношения към нещата. Мъдрец е отвън техниките и правилата. Той вижда в духа. Понеже самия мъдрец е дух. Той не е човек. Вие може да си мислите, ако срещнете мъдрец, че е човек. Това е грешка. Изглежда на човек, но той не е човек. Идеала на мъдреца воин е особен. Той никога не е знание. Никога не е творчество. Той не се стреми да оставя следи. Не иска да е авторитет. Неговата цел. Е храненето, Тоест, той се храни с Дао, същността. Той се храни с истината и това е неговата тотална храна. Така той се храни с целостта на живота. Затова той обича всичко и затова той наистина прави път на мравката и както учителя е направил път на онова червейче, е казал. Това е бъдеш бял брат в развитие. Истинско почитание. Това е подхода. Той умее да се наслаждава на древния изначален живот. Преди да е бил космоса, още от тогава той умее да се наслаждава. Мъдрия черпи живот от своето сърце. От своето небе. Той не взима и не краде от чуждите сърца енергия, няма такъв похват. Той е самодостатъчен в себе си, понеже действа чисто. Той има връзка с източника в себе си. Той се е храни от покоя и този покой не е някакви си размишления, а този покой е живот. На даловски език думата живот означава среща на безкрая с безкрая. Среща на човешкия дух с Божия дух. Среща на същността с същ, същността. Те са се срещнали. Даоската мъдрост е въпрос на подход. Учителя казва, изразява това така. Към сърцето си ще се обръщати с приятелю мой. Към ума си с рабе мой. Рабе мой. Към волята си с моя мощна и красива Сабе. А към душата си вече много по-почтително. И учителя казва: Към нея ще се обръщате с учители благи, защото тя е част от тайната на самия Бог, висшата душа. Истинският учител-мадрец няма реакции. Той има недеяние, т.е. безкрайно поведение, поведение на безкрая, подход на вечността и подход на безкрая. Той следва дао и за това вечно се обновява. Едно малко и незабележимо нещо според даосите може да те изхвърли надалеч една малка и погрешна постъпка може да те изхвърли надалеч. Това малко нещо, според даосите и според отеките, е могъщ съперник. Това е наречено нейгун. И в едно тайно и то едно тайно вътрешно постижение. Тоест, ако успееш така да действаш, незабележимо, но чисто. Но ако допуснеш грешка, вече е нарушена правилността. Но ако знаеш как да действаш незабележимо и чисто зад гърба на човека, изключително чисто, там е благородството. Там е учението на даосите. Това е постижение, за което и учителя е загатнал. Но то, като цяло, не е коментиране, защото става въпрос за скрита невероятна способност. Защото колкото по-тайна е на чистота, толкова е по-могъща. Някой път ще ви обясня, защо Бог, Той можеше да наложи Богомилите да ги направи много силни и да ги наложи в света. Но, Той не иска този начин. Защото така е създал истината, тук само правя малко загатване така е създал истината, че самия Бог не посяга на нея. Тя е така сътворена, че не може да я наруши, защото дори ако той я наруши, ще изгуби част от всемогъществото си, от великата си сила. И затова той не иска на сила да се наложи в този свят. Истинският войн е безна от жизнена мъдрост. Самата мъдрост, това е способност да съхраняваш покой и яснота две неща покой и яснота Мъдреците казват зад, правил, зад правилното поведение винаги има тайна допълнителна сила а неправилното поведение е спускане на воал от тъмнина и мрак това е неправилното поведение, самоизяждане. Това е подход на егото. Толтекския войн е предан на безопречността. Тази безупречност е удар срещу всички паразити. Срещу нея целият тероризъм е безпомощен. Това е начин на тероризма да изчезне. Безупречност. Обяснявал съм, пак ви казвам, Тероризма не е ислямско проклятие. Тероризма е Божие проклятие. Това е самия, ще ви говоря по-нататък, забравих септември или октомври се пада, това е Божия гняв в действие. Никога не го осъждайте, защото след време ще влезете в този гняв. Вие не знаете какво прави Бог. Не знаете тайното му добро. Никога не осъждайте Божия гняв. Защото всички, които го осъждат и не го одобряват, този гняв ще ги привлече и нещо много по лошо което не искам да го казвам. Никога не осъждайте Бога. Той действа навсякъде, по-точно отколкото бедните човешки разбирания могат да се въобразят. Така, паразитите имат древен страх от безупречността. В Атлантида тази безупречност се е наричала мечът на истината. Това е друго понятие на безопречността, мечът на истината. За този меч е действал така наречения според толтеките Орела или царя на силата, което ние наричаме Бог. Древните богове са учили толтеките на безопречност. и за това пътят на истинският войн е история на безсмъртието. Понеже тук ти си истинен, Духът на безсмъртието, понеже си истинен, Духът на безсмъртието ти учи. Безупречните са ставали безсмъртни, а безсмъртните са нямали смърт. Откъдето и думата безсмъртие, т.е. без смърт. Войнат на правилното поведение се е завърнал в своя дух.